עמוס, פרק ד' שמעו הדבר הזה, פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם, אביה ונשתה. נשבע אדוני אלוהים בקדשו, כי הנה ימים באים עליכם, ונישא אתכם בצינות, ואחריתכן בסירות דוגה. ופרצים תצאנה אישה נגדה, והשלחתנה הארמונה.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 ולא שבתם עדיי. נאום אדוניי. הכיתי אתכם בשידפון ובירקון הרבות, גנותיכם וכרמכם, וטעניכם וזיתיכם יאכל הגזם, ולא שבתם עדיי. נאום אדוניי. שלחתי בכם דבר בדרך מצרים, הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם. ואעלה באוש מחנכם ובאפכם, ולא שבתם עדיי. נאום אדוני. הפכתי בכם כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ותהיו כאוד מוצל משרפה, ולא שבתם עדיי. נאום אדוני. לכן, כה אעשה לך ישראל, עקב כי זאת אעשה לך, היכון לקראת אלוהיך ישראל. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מסכו, עושה שחר איפה, ודורך על במותי ארץ. אדוני אלוהי צבאות שמו.